Дерева. Дерево це велика багаторічна рослина, яка має єдине головне стебло з деревини. Дерева найбільші і найдовговічніші організми на землі. Дерева бувають різної форми і розмірів, а висота більшості видів сягає 6 метрів. У деяких дерев, як от у дуба, є основний стовбур, від якого відходять величезні розпадісті гілки. Інші такі як секвоя вічно-зелені, і виростають до 100 метрів, а їх стовбур досягає 9 метрів в обхваті. Класифікація дерев Дерева діляться на хвойні та листяні. Учені відносять хвойні дерева до голонасінних рослин, оскільки їх насіння утворюється на дерев'яних лусочках шишок. Листяні дерева належать до покритонасінних. Їх насіння формується всередині плодів. Сосна, ялина, кедр, модрина і ялиця належать до дерев хвойних порід. Вони називаються також вічно-зеленими рослинами, бо цілий рік вкриті тонким голчастим листям. Листяні дерева – дуб, тополя, клен, береза, вільха та кінський каштан. Восени скидають листя. Три частини. Три основні частини дерева коріння, стовбур і листя. Коріння всмоктує з ґрунту воду і поживні речовини. Стовбур підтримує крону. А також переносить органічні речовини до листя за допомогою системи трубок. Листя виробляє поживу для решти частин дерев. Фотосинтез листя це хімічна лабораторія дерева. Під час процесу, який має назву фотосинтез, сонячне світло взаємодіє з речовиною, що міститься у листі, хлорофілом, який надає листю зеленого кольору. При цьому з молекул води та двого кису водню шляхом перебудови їх атомних зв'язків утворюється крохмаль та цукри, необхідні деревам для росту. Кисень у цьому процесі – побічний продукт, і оскільки він не потрібний для дихання рослин – то повертається у повітря. Користь від дерев Дерева належать до перших природних ресурсів, якими користувалися люди. Вони давали паливо для багать. З них будували житло, робили знаряддя праці та зброю. Фрукти і горіхи вживали в їжу. Нині 2 мільярди людей у країнах, що розвиваються, і далі використовують деревину як паливо. Будівельна і меблева промисловість також потребує величезної кількості дощок, фанери та деревно-стружкових плит. Деревна маса використовується для виробництва паперу та штучних волокон. Довкілля Дерева допомагають зберігати атмосферу здоровою і чистою, оскільки поглинають з повітря вуглекислий газ і виділяють кисень який не використовують у процесі фотосинтезу. Крім того, вони захищають ґрунт від ерозії. Їх крони і гілки затримують дощові потоки. Коріння зміцнює ґрунт і запобігає його розмиванню. Ось чому так важливо зберегти тропічні ліси в Індонезії та Бразилії, а також ліси в інших регіонах нашої планети. Іллюстрації У сріблястої берези біла кора крита чорними цятками. Це високе і струнке дерево. Сироп одержують із соку не лише цукрового клена, а й клена сріблястого. Його п'ятилопатеве листя має глибокі зубчики. Жолоді – це плоди дуба. У європейського дуба вони частково вміщені в чашечку, мисочку. Кора дуба коричнювато сіра з виразними виступами, Чимало видів дуба росте в Америці та Європі і належить до довгожителів. Наприклад, вік європейського дуба може досягати тисячі років. Бенгальський фікус, поширений в Індії, може займати площу до 5 тисяч квадратних метрів, імітуючи цілий гай. Його крона підтримується стовпоподібним корінням. Скинувши листя, дерева зберігають воду в зимовий період. При цьому листя ізолюється від запасу поживних речовин, які містяться в стовбурі, відмирає і опадає. Скинувши восени листя, дерева взимку стоять голі. У кінського каштана гілляста крона, яка вкривається весною білими чи рожевими суцвіттями. Його плоди, каштани, ховаються у вкритій шипами шкаралупі. Чимало листяних дерев мають гіллясті крони. Весною на них з'являються квіти, а потім розвиваються плоди. Хвойні дерева рідко скидають своє листя. Голки. Вони – вічно зелені рослини. Їхнє насіння розвивається в шишках. Баобаб. Корінний житель Африки та Австралії. Столбур у нього широкий і діжкоподібний. Від нього відходить товсте коротке гілля. Остисті сосни з Північної Америки. Найстаріші дерева в світі. Вік деяких з них перевищує 6 тисяч років. Бонсай. Це мистецтво вирощувати мініатюрні дерева. Практично з будь-якого паростка дерева можна виростити деревокарлик, акуратно обрізаючи коріння і гілки. Гінгко дволопативий існує вже 160 мільйонів років і не зазнав жодних змін. Ці дерева здавна культивували в садах китайських храмів. Серцевина деревного стовбура оточена більш легким лубом. Щороку утворюється нове річне кільце. Кількість річних кілець свідчить про вік дерева. Кипарис – незвичайне хвойне дерево з гострим шкірястим листям. Кора кипариса вкрита кільцями. Колюча листя китайської віялоподібної пальми може досягати в діаметрі 1 метра. Яскраві барви осені виникають завдяки листяним деревам. Осіннє листя міняє зелений колір на червоний усіх відтінків, а також на оранжевий та золотий.